Subiectul din această dimineață este alinierea pentru rugăciune. Ne găsim într-un ciclu de predici puterea alinierii spirituale. Frații mei, dacă veți participa la toate aceste mesaje, viața voastră și trăirea voastră cu Dumnezeu va fi schimbată. Duminica trecută am înțeles... Ce se întâmplă în ființa noastră în momentul în care noi alimentăm Duhul nostru, ne supunem cercetării Duhului Sfânt, lăsăm ca lumina cuvântului lui Dumnezeu să lumineze mintea noastră și apoi se produce lucrarea lui Dumnezeu de naștere din nou, lucrarea lui Dumnezeu de transformare și... În viața noastră, Duhul este Cel care conduce? Acum vom vedea puterea aliniierii în rugăciuni. Dacă noi ne-am aliniat din punct de vedere a trupului, sufletului și Duhului și începem să funcționăm așa cum ne-a creat Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a creat ca trupul să fie șeful, bosul, ce duh, Ca și creștini trebuie să ajungem la nivelul acesta. În această dimineață, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu vrea ca noi să experimentăm ceea ce spune Iisus Hristos în predica de pe munte. Să Pășim pe aceste trei niveluri, cere, caută și bate. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nivelul de cerere este nivelul în care noi venim înaintea lui Dumnezeu după exemplul lui Iisus Hristos și cerem nu așa cum mergi la un birou și dai cererea. Na, no, înregistrați-o și făceți ce vreți voi. Exemplu pe care Iisus Hristos ne-l-a dat la acest nivel este că El a cerut cu glas tare și cu lacrimi. Cine? Iisus Hristos? Da, pentru că a avut să fie un exemplu pentru noi. Apoi la nivelul caută, Iisus Hristos ne face să înțelegem că noi trebuie să căutăm nu cum caută bărbații. Femeile știu, dacă le spune caută acolo ceva, vine imediat apoi, n-am găsit. Dar ai te uita bine? Da, sigur că da. Dar n-am găsit. Dumnezeu vrea să căutăm cu deamănuntul, cu stăruință, să depășim nivelul superficial. Și apoi, la nivelul al treilea, bate, este nivelul la care Dumnezeu vrea ca noi cu putere să batem cu insistență până când se deschide ușa îndurării lui Dumnezeu până când cerul se deschide și noi stăm sub un cer deschis al Lui Dumnezeu și pământul comunică cu cerul, slava Lui Dumnezeu se coboară acolo. Aleluia! Vreau să vă dau câteva versete biblice de la aceste trei nivele. Pentru nivelul de cerere, Filipeni capitolul 4, versetul 6 și 7. Aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândul în Iisus Hristos. Apoi Evrei 5 cu 7. Și aici este Iisus Hristos ca exemplu cum să cerem. Aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Aleluia! Frații mei, când avem o cerere înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să ieșim din zona de confort, așa cum Domnul ne-a vorbit în această dimineață. Iisus Hristos ne-a dat un exemplu. A cerut și... Doi, îl vedem cum comunica cu tatăl în multe ipostaze. Îl vedem la mormântul lui Lazar. Iisus Hristos nici măcar n-a cerut. N-a cerut. Și a zis, îți mulțumesc, Doamne, că oamenii aceștia care sunt aici lângă mine, în momentele următoare, îl vor vedea pe Lazar ieșit din mormânt. Și a porunit, Lazar, ieși afară! Deschide ușa mormântului, hai afară! Dar prin faptul acesta că Isus Hristos a venit înaintea lui Dumnezeu tatăl cu strigăte mari și cu lacrimi. Ne-a arătat nouă cum trebuie să cerem înaintea lui Dumnezeu. Și a fost ascultat din pricina evlaviei lui. dați mei, aș vrea duminică dimineața sus să se zguduie etajul când coboară trupa de mijlocire de acolo. Aș vrea în biserică cele 15 minute să fie minute de rugăciune înaintea Domnului. Haideți să ieșim din zona de confort. Haideți să luăm exemplul lui Isus Hristos. Al doilea nivel, caută Romani capitolul 12, versetul 12. Stăruiți în rugăciune. Faptele apostolilor, capitolul 16, versetul 25. La miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Când ești mai întristat, când ești mai năcăjit, când picioarele -ți sunt legate și nu poți să te duci și să faci ce-ai vrea, intră înaintea lui Dumnezeu și unește Cântarea, lauda, cu rugăciunea. Și apoi zidurile temniței se vor scutura. Butuci vor cădea de pe picioarele tale, legăturile nedumnezeu se vor rupe și tu vei fi liber și vei putea vedea minunile lui Dumnezeu. Iacob, capitolul 5, versetul 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rații mei, noi când ne jucam de avaț ascunsă, când se apropia de zona unde se află obiectul ascuns, ziceam foc, foc, foc, când te apropii de ceea ce cauți la Dumnezeu, Focul trebuie să cuprindă rugăciunea ta. Focul lui Dumnezeu, flacăra lui Dumnezeu, se aprinde și tu trebuie să arzi ca o torță puternică înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea ta trebuie să fie fierbinte, nu rece, fierbinte. 1 Corinteni capitolul 14, versetul 15.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 tu trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu în mod concret și în mod specific, să spui despre ceea ce ai tu nevoie. La nivelul al doilea se întâmplă ceva extraordinar. Când, lumina, când rugăciunea ta devine fierbinte, se întâmplă ceva. Duhul este în control și tu nu te mai rogi în limba ta maternă, ci vine limba Duhului. Și Duhul lui Dumnezeu inspiră Duhul tău și se întâmplă ceva extraordinar în această zonă. Mintea și Duhul alternează în rugăciunea cu care tu fii înaintea lui Dumnezeu. Aici se întâmplă ceva extraordinar. Deja te lansezi. în rugăciunea ta. Și apare nivelul 3, bate, faptele apostolilor, capitolul 4, versetul 31. După ce s-au rugat, s-a cutremurat locul în care erau. Frații mei, e nevoie să intrăm în spiritul lui Iacov. și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu te las, bat și mă lup. Până când mă binecuvântez. Nu te las, Doamne, nu renunț, Doamne, nu stau la nivelul 2, mă urc mai sus. Vreau mai mult din Tine, Doamne. Faptele Apostolilor 22 cu 17. Pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească. La nivelul 3 se întâmplă lucruri extraordinare. Veți vedea în continuare pentru că mă cutremur, ambe, dragii mei, prea mult am stat la nivelul 1. Prea greu ne-am ne -am ridicat la nivelul 2. Prea greu. Știți de ce? Pentru că se întâmplă ceva. Cei care a fost duminică mă veți înțelege. Între nivelul 1 și nivelul 2, este un moment de așteptare. Trebuie să trecem prin momentul acesta de așteptare. Psalmistul ne spune: În psalmul. Da să-mi găsesc aici notițele. În psalmul 5, versetul 3. Aici este vorba de această așteptare. Eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Aștept. Știți ce se întâmplă în momentul așteptării? În momentul așteptării la nivelul sufletului se întâmplă ceva extraordinar, ca să putem urca la nivelul 2 în rugăciunea noastră. Sufletul nostru se golește de influența trupului. După ce ne-am rugat la primul nivel și am venit cu nevoile noastre, cu problemele cu care ne confruntăm, Deja sufletul nostru se golește de îngrijorări, de probleme, noi le-am predat Domnului și noi trebuie să trecem prin un moment al așteptării în care sufletul să se golească de influența trupului și influența Duhului să vină peste mintea noastră, peste emoțiile noastre și peste voința noastră. Cei care știu să folosească momentul acesta așteptării vor urca pe treapta 2. doi. Apoi, după ce a ajuns la treapta 2, doi, așa cum am explicat aici, urmează treapta a treia, a treia să bați, să vii înaintea lui Dumnezeu cu insistență sporită, să bați până se deschide. Este voia lui Dumnezeu. Roman 15, cu 30. Să vă luptați în rugăciunile voastre. 1 Corinteni 14 cu 14 Dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Aici, la nivelul acesta, este ceva extraordinar. Aici se scurcircuitează mintea. Intri în prezența lui Dumnezeu și Duhul începe să se roage în altă limbă. Mintea nu știe ce te rogi. Dar sufletul simte slava lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, ruperea legăturilor care vin din partea lui Dumnezeu, rupe aceste legături care au fost de peste tine. Anumite stări pe care tu le-ai avut sunt eliberate prin puterea lui Dumnezeu. Aici este locul în care... Sufletul nostru și până la urmă și trupul nostru se simt bine în prezența lui Dumnezeu. Aici se întâmplă ce îți spune Iuda în versetul 20. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Aici se întâmplă ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani în capitolul 8, versetul 26. Duhul, Duhul Sfânt. Ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mișlocește pentru noi cu suspine negreite. Tu nu știi ce se întâmplă. Este ceva extraordinar. Mintea ta este scurtcircuitată, dar Ființa ta se simte bine în prezența lui Dumnezeu, în slava lui Dumnezeu în atingerea lui Dumnezeu. Și este ceva extraordinar, fraților, ca noi să putem înțelege aceste trei nivele pe care Dumnezeu vrea să le atingem în rugăciunea noastră. Și poate zice, na bine, ei puțin cam teoretic. E fain să înțelegem că trebuie să începem cu cererea, apoi să căutăm în mod insistent și apoi să batem până ni se deschide. Aș vrea să vă exemplific acest model de rugăciune, pentru că rugăciunea tatăl nostru se potrivește la primul nivel. Foarte bine! Și mă bucur că foarte mulți aveți modelul acesta după care vă rugați dar de astăzi încolo veți avea un alt model. Puteți să-l folosiți și pe acesta la primul nivel, dar urmează nivelul 2 și nivelul 3. Haideți, aș vrea să vă exemplific lucrul acesta prin, prin cortul lui Moise. zice, dar ce avem noi de a face cu Vechiul Testament? Veți vedea că e ceva extraordinar acolo. Când am studiat lucrul acesta, vă spun, am zis, Wow! îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat exemplul acesta, că va fi ceva extraordinar în rugăciunea mea. Haideți să ne uităm la cortul lui Moise și să vedem în primul rând cum stăm cu cortul lui Moise, cum este utilat cortul lui Moise. Prima dată este poarta pe care se intră și pe această poartă intrau numai preoții. Oamenii stăteau afară, aduceau jertfele și stăteau afară. Apoi preoții veneau pe altarul de ardere de tot și ardeau jertfa. Apoi se spălau pe mâini. Și se pregăteau să intre în locul sfânt. Aici este curtea. Vreau, trebuia să intre în locul sfânt și când intrau în locul sfânt, preotul își schimba hainele. În locul sfânt era masa cu pâinile de aducere înaintea Domnului, era altarul tămâieri, și era sfeșnicul cu 66 de piese. Deci rotițele se învârt, aici ceva aici. Și preotul venea aici în locul sfânt și mijlocea pentru oameni înaintea lui Dumnezeu nu nu desenați, vă rog eu, nu desenați că așa cum aveți, le veți avea și duminica viitoare. Fiți atenți numai, că trebuie să mă grăbesc, că altfel terminăm la două. În locul acesta, preotul aducea înaintea Domnului și mijlocea pentru cei care au adus jerfa. Și aici era, o perdea care separa locul sfânt de locul prea sfânt. În locul prea sfânt se intra o dată pe an, acolo intra numai marele preot, și în primul rând aducea jertfe pentru el să se curățească și pe apoi pentru un întreg popor. Cu asta am văzut modul în care se închinau în Vechiul Testament evrei. Acum am vrea să vedem și să facem o paralelă, pentru că noi știm că ce se întâmplă în Vechiul Testament este de fapt împlinirea acestor simboluri în Noul Testament. Haideți să vedem acum care este paralela sau cum putem să înțelegem în Noul Testament cortului Moise. Care este poarta de intrare în prezența lui Dumnezeu? Iisus Hristos. Noi nu putem să venim, în prezența Lui Dumnezeu în numele nostru, numai în numele Lui Iisus Hristos. El este poarta de intrare înaintea Lui Dumnezeu. Și primul lucru când intrăm în prezența Lui Dumnezeu este masa de aducere a jertfelor cu ardere de tot, care simbolizează jertfa Lui Iisus Hristos care a fost dată o dată pentru totdeauna. Frații mei, când intrăm în prezența lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-L observăm este jertfa lui Iisus Hristos. Noi venim în numele lui Iisus Hristos și noi venim prin meritul jertfei lui Iisus Hristos. Apoi ligheanul. Ne vorbește despre botezul în apă. Decizia pe care noi am luat-o de a-L sluji pe Dumnezeu. Mărturia publică pe care noi o facem înaintea lui Dumnezeu și legământul pe care noi îl facem cu Dumnezeu. Prin aceasta noi căpătăm dreptul de a ne numi copiii a lui Dumnezeu. Și din momentul acesta, viața noastră este sub imperativul cercetării lui Dumnezeu. Aici apare nașterea din nou, botezul cu Duhul Sfânt, aici apar evenimente care ridică relația noastră cu Dumnezeu și ne apropie mult de Dumnezeu. Masa punerii înaintea Domnului cu pâinile, Reprezintă cina Domnului, pe care o vom observa-o astăzi. Este o potrivire extraordinară. Cina Domnului, care este formată din două elemente simbolice. Pâinea care reprezintă viața pe care o primim de la Dumnezeu. Că suntem parte a lucrării lui Dumnezeu. Când veți lua bucata de pâine, Aș vrea să vedeți în ea acea legătură pe care o veți cu Dumnezeu, materială, tangibilă, organică. Noi suntem legați de Dumnezeu. Și când vom lua rodul viței, veți mărturisi în fața cerului și a pământului. Că legământul pe care l-ați făcut aici, aici este valabil. Veți spune, Doamne, din nou mărturisesc că Tu ești mântuitorul sufletului meu. Vreau, Doamne, să Te slujesc toată viața mea. Apoi se poate întâmpla la cina Domnului lucruri deosebite, extraordinare, vindecări, eliberări. Frații mei, nu-i un ritual, că asta își vrea eu să înțeleagă biserica și eu însumi să înțeleg. Cina Domnului nu-i un ritual. Cina Domnului este o lucrare care ne face să ne amintim de ceea ce noi am spus lui Dumnezeu și de ceea ce Dumnezeu poate să fie în viața noastră. Apoi, masa cu Cădelnița cu uleiul, masa de tămâiere, reprezintă lucrarea Duhului Sfânt. Uleiul, tămâia, ceea ce foloseau preoții acolo, este lucrarea Duhului Sfânt care are loc în viața noastră. Iar sfeșnicul este Biblia, spuneam, sfeșnicul are 66 de piese. Biblia are 66 de cărți unite, care este lumina lui Dumnezeu, care strălucește în viața noastră. Este lumina lui Dumnezeu, care strălucește pe cărarea vieții noastre. Este ceea ce luminează mintea noastră și ne face să înțelegem planul și voia lui Dumnezeu. Și apoi urmează chivotul. Înainte n-am vorbit despre chivot. Acolo, în, în locul preasfânt este chivotul care are trei elemente acolo. Poți să dai încă o dată cortul. Sunt tablele, mana cu care, tablele legii, mana cu care Dumnezeu a hrănit pe Israel în pustie și to toiagului lui De la cealaltă, aici de fapt, înțelegând împlinirea acestor simboluri în Noul Testament, avem de a face, pentru că chivotul reprezenta slava și prezența lui Dumnezeu, avem de a face cu slava lui Dumnezeu, avem de a face cu puterea cuvântului lui Dumnezeu. Niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. Frații mei, trebuie să reținem lucrul acesta. Apoi avem de a face cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care reprezintă mana. Domnul îți poartă de grijă, Încredete în el. Și apoi avem de a face cu autoritatea care reprezintă toiagului Aron. Autoritatea și puterea delegată a lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm la aceasta, vom vedea că configurația cortului lui Moise seamănă cu ființa noastră. Aici este trupul, aici este sufletul și aici este Duhul. Fain, Nu? Ceva extraordinar, dacă le înțelegem. Și dacă putem să pricepem ce se întâmplă în aceste asemănări pe care noi și ne sunt date pentru a înțelege și a ne fi cât mai ușor să vedem cum putem să intrăm în prezența Domnului. Ce se întâmplă aici, ați văzut că N-am desenat aici perdeaua care separă locul preasfânt sau sfânta sfintelor de locul sfânt. Știți de ce? Știți! Mai e perdeaua acolo? Nu! -i. Când s-a rupt? S-a rupt când Iisus a înviat! Aleluia! Locul sfânt și locul preasfânt s-a unit. Și vreau să vă mai spun ceva. Este ceva extraordinar. Nici ușa de aici nu mai este. Nu mai este. O să vedem. Dați drumul la cealaltă imagine. Wow! Frații mei, aici trebuie să înțelegem foarte bine lucrurile. Aici sunt versetele pe care vi le-am dat și le-am citit deja. Și aici aș vrea să vedem, potrivit modelului acestuia, cum putem să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Prima dată intrăm în numele lui Iisus Hristos. Apoi, uitându-ne la masa arderii de tot, Aici trebuie să venim înaintea Domnului în primul rând cu mulțumire că Isus s-a dat jertfă pentru noi. Să recunoaștem lucrul acesta. Apoi să venim înaintea lui Dumnezeu și să iertăm pe cei care ne-au greșit. Un lucru foarte important. Și un al treilea lucru foarte important care trebuie să-l facem în momentul în care vedem jertfa lui Iisus Hristos, în momentul în care putem să iertăm pe cei care ne-au greșit, automat sufletul nostru este luminat de Duhul lui Dumnezeu și noi vedem păcatele noastre și problemele cu care ne confruntăm și le aducem înaintea lui Dumnezeu. Venim înaintea lui Dumnezeu și ne mărturisim păcatele noastre. Apoi intrăm în cererea noastră, înaintea lui Dumnezeu, în limba maternă. Venim înaintea lui Dumnezeu și aducem lucrurile care ne îngrijorează, problemele cu care ne confruntăm, bolele cu care avem de-a face. Le aducem înaintea lui Dumnezeu. Toate nevoile noastre umane le aducem înaintea lui Dumnezeu. La nivelul acesta, Dumnezeu vrea ca noi să fim conștienți de nevoile pe care le avem. De aceea, la nivelul acesta, ne rugăm în limba maternă, pentru că Dumnezeu așteaptă să spunem exact ce dorim de la El. Cum spunea Ion Ghiciu? că trebuie să-i spună Domnului ce marcă de mașină îi trebuie? Câți ani vechime, ce culoare și după ce a făcut lucrul acesta, Domnul i-a dat așa cum a cerut. Este nivelul acesta al cererii în care noi venim înaintea lui Dumnezeu și după ce venim înaintea lui Dumnezeu, cu cererile noastre, așa cum spune în Matei 7 de unde am citit, voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri care le cer de la voi, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc. Aici Tu spui, Doamne, sunt un copil al Tău. nu unul de pe stradă, nu unul care nu apreciază jerfa pe care Tu ai dat-o. Sunt unul care stă sub jerfa Fiului Tău, Iisus Hristos. Sunt copilul Tău, doamne. Toate aceste cereri le aduc înaintea ta. Mă identific cu Isus Hristos. Frații mei, aici putem vedea ce însemnătate are botezul în apă. Pentru că te identifici cu Isus Hristos. Duhul tău împreună cu Duhul Sfânt mărturisește în interiorul tău că ești un copil al lui Dumnezeu. Și ai îndrăzneală înaintea Tatălui. Pășiști la nivelul următor cu îndrăzneală. Urmează momentul de așteptare, așa cum spuneam, când după ce ți-ai pus toate problemele înaintea Domnului, începe momentul acesta care nu-i ușor, frații mei. Că noi suntem obișnuiți să vorbim, să turuim și să tot cerem, să cerem, să cerem, până ne obosim noi. Și zicem, gata, m-am obosit acum, nici nu mai știu ce să cer. Haideți să intrăm în acest moment al așteptării. Aici, unde de fapt se întâmplă ceva, sufletul nostru se golește. Pentru că noi deja am predat Domnului îngrijorările noastre, problemele noastre, nevoile noastre, situațiile prin care trecem. Și sufletul nostru în această fază se golește de ce este pământesc. Și pe măsură ce se golește se umple cu ce este dumnezeiesc, cu Duhul lui Dumnezeu. Apoi... Aici fiecare apreciază momentul acesta, nu-l putem cuantifica în minute, dar este ceva extraordinar. Și apoi urmează, mergem la masa punerii, masa pâinilor, unde este cina Domnului. Și noi facem cina Domnului din când în când ca să nu uităm ce reprezintă ea. Dar de fapt, noi trebuie, ori de câte ori venim înaintea Domnului, să venim în contextul acesta, că ne împărtășim cu cina Domnului și că noi mărturisim că aparținem lui Dumnezeu în mod organic. Iisus a spus, pâinea reprezintă trupul meu. Dacă voi mâncați, eu sunt în voi și voi sunteți în mine. Amin. Și apoi, sângele, rodul viței. Vorbește despre legământul pe care noi îl avem înaintea lui Dumnezeu. Și acest legământ stă înaintea Domnului, în fața cerului. Și noi aici pe pământ, mărturia noastră când ținem paharul în mână, demonii văd lucrul acesta. Și ei nu se pot atinge de tine în momentul acela când tu ridici paharul care reprezintă sângele lui Iisus Hristos. În momentul acesta, așa cum spune apostolul Pavel în Evrei, sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel, prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Aici se întâmplă ceea ce cu mintea noastră noi nu putem realiza, frații mei. Se întâmplă ceva extraordinar, sunt niște minuni. Dacă noi am vedea în lumea spirituală ce se întâmplă când luăm cina Domnului, ne-am mira. și am zice, iau cina Domnului în fiecare dimineață. Și puteți să faceți în familiile dumneavoastră. La mine, în familie, mama ne dădea din când în când cina Domnului. Sincer, nu era nici preoteasă, nici ordinată, dar făcea lucrul acesta cu noi. Și a fost ceva extraordinar. Apoi, noi trebuie să considerăm sfesnicul lui Dumnezeu, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Și în rugăciunea noastră, noi trebuie să venim în puterea Cuvântului lui Dumnezeu. De ce trebuie să memorăm versete biblice? Pentru că în rugăciune poți să vii cu aceste versete bibice, poți să vii cu promisiunile lui Dumnezeu din cuvânt pentru tine și în momentul rugăciunii poți accesa aceste promisiuni ale lui Dumnezeu. Aleluia! Apoi urmează masa care preoții o foloseau pentru, sfeș... pentru uh, a pune candelele pentru tămâiere. Și aici este uleiul lui Dumnezeu, aici este tămâia lui Dumnezeu, aici este lucrarea Duhului Sfânt. Aici se întâmplă ceva extraordinar. În această zonă, în momentul în care noi ajungem cu rugăciunea noastră și lăsăm ca Duhul Sfânt să influențeze Sufletul nostru în momentul acesta se întâmplă nașterea din nou, sfințirea, Dumnezeu lucrează în viețile noastre într-un mod extraordinar și apoi intrăm în prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, care în Noul Testament ele sunt unite toate, dar este nivelul al treilea în care noi intrăm înaintea lui Dumnezeu și aici putem experimenta puterea lui Dumnezeu. Aici putem experimenta purtarea de grijă. Domnul ne răspunde și El spune, îți port de grijă, nu te îngrijora. Și Domnul vine cu răspunsul, aici Dumnezeu vorbește, până aici am vorbit noi. Aici rugăciunea se întâmplă la un nivel câteodată fără vorbire în alte limbi, ci este de fapt un suspin negrăit când puterea lui Dumnezeu te cercetează și Duhul Sfânt se roagă pentru tine. Tu nu știi poate unele nevoi, unele atacuri care sunt planificate de cel rău și Duhul te călăuzește în această rugăciune tainică și secretă între tine și Dumnezeu. Aici Dumnezeu începe să-ți vorbească, aici apar prorociile, aici apar cuvinte de cunoștință, aici se văd minunile lui Dumnezeu, Dumnezeu se atinge de tine și tu realizezi că Dumnezeu nu e o fantomă, Că tu te rogi la un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Că tu intervii înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Frații mei, dacă vom reuși să pășim aceste trepte, este ceva extraordinar. Rugăciunile noastre vor parcurge trei niveluri și care ne vor duce real în prezența Lui Dumnezeu și vom vedea lucrările Lui Dumnezeu. E un model de rugăciune și aș vrea să-L folosiți, să veniți înaintea Domnului. Am început de o săptămână și ceva să mă rog după modelul acesta. Rați, mei, este extraordinar. N-ai nevoie de 10 ore de rugăciune. Pentru că ce se întâmplă, noi, creștinii nou-testamentali, suntem preoți a Lui Dumnezeu. Noi putem să intrăm în locul sfânt și în locul prea sfânt, nu în numele nostru, ci în numele Lui Isus, prin jertfa Lui Isus Hristos, prin spălarea Lui Dumnezeu, prin lucrarea pe care Dumnezeu o face la nivelul sufletului nostru. Pentru că aici este trupul, aici este sufletul, și aici este Duhul. Ne rugăm cu mintea, ne rugăm și cu Duhul și cu mintea. Ne rugăm în Duhul călăuziți de Duhul Sfânt. Am putea să vorbim enorm. După schema asta pot să mai vorbesc trei ore. A deja transpirat. Dar cred că ați înțeles lucrul acesta. Și apoi aș vrea să vedeți, de fapt, o paralelă între cortul lui Moise și cortul lui David. Pentru că este important să știți lucrul acesta. Pentru că noi ne batem pe piept și spunem că Biserica Salem se închină Domnului după modelul cortului lui David restaurat. Și voi când vă veți ruga după modelul cortului lui David, v-am dat doar un exemplu să știți cam ce se întâmplă și care sunt lucrurile pe care le putem accesa în timpul rugăciunii noastre. Dar aș vrea să priviți, la această deosebire între cortul lui Moise și cortul lui David. În cortul lui Moise nu era cântare și muzică. Liniște profundă. În cortul lui David, psalmine ne spun ce se întâmplă acolo. Este cântare și muzică. Ele sunt importante. Ele sunt parte integrantă. În cortul lui Moise totul era ritual bine stabilit, ca niște roboți. În cortul lui Moise, spontaneitate, creație și libertate de exprimare. În cortul lui David nu te deranjează zgomotul, muzica și tobele. Acolo sunt instrumente. În cortul lui Moise nu aveai voie să râzi, să fii vesel, trebuia să fii sobru și în liniște. În cortul lui David este o atmosferă de bucurie. Bătaie din palme, ridicarea mâinilor, dans, instrumente și toată gălăgia care este acolo. Dar nu la voia întâmplării. Frații mei, Pavel și Sila ne spune când rugăciunea se unește cu lauda, temnițele se zguduie, legăturile cad, ușile se deschid. Frații mei, haideți să experimentăm lucrul acesta! Apoi, în cortul lui Moise, preoții făceau tot ritualul, iar credincioșii asistau afară. În cortul lui David, credincioșii, sunt parte a slujirii, a laudei și a închinării. Ei sunt preoți a lui Dumnezeu. În cortul lui Moise, marele preot intra odată pe an în Sfânta Sfintelor. În cortul lui David, credincioșii sunt preoți al lui Dumnezeu și au intrare liberă oricând în Sfânta Sfintelor. Când mesajul acesta a fost adus, vine vremea și acum a venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în orice loc și în orice vreme, în Duh și în adevăr. Și apoi, jertfele care erau aduse în cortul lui Moise sunt înlocuite de jertfele duhovnicești pe care noi, nu suntem scutiți chiar dacă jertfa lui Isus a fost adusă. Noi trebuie să venim cu jertferi spirituale, duhovnicești. Jertfa trupului nostru care trebuie să fie vie, sfântă și plăcută. Am vorbit despre ea. Jertfa mulțumirii, jertfa laudei, jertfa bucuriei, jertfa veniturilor noastre, a timpului nostru, a faptelor noastre bune. Deci noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Nu ni se mai cer animale. No, spuneți-mi acum dacă vreți să depășiți nivelul 1 de cerere. Numai tăția sunteți. Frații mei, putem să-l depășim. Amin. Nu e așa că prea mult am stat în curte. Prea mult am stat în curte. Prea mult am lăsat mintea noastră și am tot bătut cu ea și cu limba noastră și n-am urcat la nivelurile superioare. Aș vrea ca Duhului Dumnezeu să te cerceteze în timpul de părtășie pe care îl vei avea săptămâna care urmează. Și aș vrea ca Duhului Dumnezeu să-ți dicteze și rugăciunea ta să depășească nivelul limbii materne. Și dacă n-ai mai vorbit în limbi să vorbești pentru prima dată în limbi acolo în patul tău. Să experimentezi supranaturalul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu. Să te rogi pentru cei din familia ta și să vezi că Dumnezeu lucrează cu putere. Fă acolo experiența aceasta. Acum nu știu dacă aveți restaurante pe lângă voi care vă deranjează și veți decide să intrați în post și în rugăciune. Dar rețineți, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Nu vă mirați că vă ascultă Dumnezeu rugăciunea, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Haideți să ne ridicăm în picioare, să venim înaintea lui Dumnezeu și știți ce vom face în această rugăciune? Vom veni înaintea Domnului și îi vom mulțumi lui Dumnezeu. Că nu trebuie să venim cu berbeci, că nu trebuie să venim aici cu capre, cu porumbei, ci a făcut posibil Dumnezeu pentru noi să intrăm prin jertfa lui Iisus Hristos în prezența lui Dumnezeu. Haideți să mulțumim și în timpul acesta cei care sunt destinați pentru împărțirea cinei Domnului să vină în față.